Звідти ж зі сфери таємничого виникають і найособистіші наші вчинки, і наукові та мистецькі осяяння. Оскільки споконвічна воля до глибинного Я це іраціонально втілитися у свідомість і дію, усе наше душевне життя постає за Фрейдом безперервною і пристрасною боротьбою свідомого Я, вихованого морально чи культурного почуття із жагою інстинктів. Особисте несвідоме значною мірою формується під діянням переживань у ранньому дитинстві, які суттєво впливають на становлення загальної настанови до світу, до життя, до інших людей. Родинне середовище – типи емотивних стосунків дитини з батьками, братами та сестрами – обумовлюють витворення певних рис характеру майбутньої дорослої людини, що обов'язково виявиться у специфічній поведінці, в оптимістичному чи песимістичному світосприйнятті, в егоїзмі або альтруїзмі у відношенні до шефів і підлеглих, до авторитетів і влади, до приятелів і жінок, до дружини і дітей тощо. На рівні несвідомого, сліпого Никають жадання й острахи Пристрасті та бажання нашого дитинства І особистого минулого І сплітаючись корінням У потаємних глибинах нашого єства Час від часу Шалено прориваються у свідоме життя Інколи навіть ламаючи його Всупереч волі і розуму На цій підставі символістий припускає, що вплив культури на індивідуальний характер, на ментальність та вдачу людини відбувається у її ранні роки через родину, що відтворює культурне, в зазначеному вище сенсі, середовище етногрупи. Те, що є спільного у способі родинного виховання, і формує певні риси національного характеру. Це спільне не вичерпується конкретними вказівками і порадами дитині. Воно головним чином виявляється у традиціях і нормах даної культури, що їх персоніфікують батьки. Із інтроєкцією своєрідного родинного стилю життя у глибинне, несвідоме дитини входить певна система вартостей, якої вона дотримується все життя». Пізніші культурні впливи торкаються здебільшого поверхні психіки. З такого погляду національний характер постає продуктом даної культури і водночас персоніфікуючись носієм її, продовжувачем культурних традицій і норм у наступних поколіннях. Звичайно, у своєму Індивідуальному прояві національний характер зумовлюється також конкретним біологічним спадком людини, що визначає певні здібності, її минулим досвідом, а також соціальним становищем. Сукупність цих факторів і забезпечує особисту форму та рівень асиміляції наявної культури. Слід також зважити на те, що соціокультурні фактори у своїй конкретній історичній даності не є чимось незмінним. Вони загалом відповідають динаміці суспільства, а тому метод соціально-культурної антропології передбачає дослідження зміни батьківських настанов під впливом невідворотного поступу історії. Такі дослідження ще попереду, але заздалегідь варто зазначити, що національний характер – закріплений у культурних традиціях і нормах, змінюється набагато повільніше, ніж структура суспільства. В своїй основі він містить певні інваріанти, що дають можливість ідентифікувати націю протягом усієї її історії. Нарешті ми підійшли до найсуттєвішого в аналізі цимбалісту, що поглиблює наші уявлення про душу та вдачу українця. Це є розглядним структури українського родинного життя як носія традицій у способі сприйняття та осмислення світу, настанов до зовнішніх і внутрішніх збудників та інше. На думку автора, найважливіше значення для формування національної психіки має одна особливість життя української родини –